yafahamu mambo 26 kuhusu nyoka nani asiemfahamu kiumbe aina ya nyoka hadithi zake tunanzasikia sikia pale tu tugusapo mlango wa nyumba zetu za ibada hadithi zake ni za kukera siku zote hajawahi kuwa kiumbe mwema au rafiki katika soga nyingi na hata vitabu vya nini hivyo ingawa kuna sehemu katika kitabu cha Biblia Agano la kale kilionyesha sanamu la nyoka lilitumika katika kuponya watu hasa baada ya watu hao kumkebei Mungu na Mungu kutoa adhabu ya wao kungatwa na nyoka na kisha kutumia nyoka huyo kuponya Yafuatayo ni mambo 26 yanayomhususu kiumbe huyu mwenye kuchukiwa na wengi katika uso wa dunia Jambo la kwanza Unafahamu kama kila tarekumi si ya mwezi wa saba ni siku ya nyoka duniani yani kama ambavyo tuna siku ya mazingira siku ya mashujaa basi kuna siku ya kuwasherekea nyoka duniani wataalamu wa mambo na nyoka kama ni kiumbe chenye uzuri wa kipekee asa ule uwezo wake wa kujivua wa gamba na mwendo wake wa madaha Pale ambapo hakuna hatari yote mbele yake Jambo la pili Nyoka ni kiumbe mwenye bahati mbaya ya kuchukiwa na wengi na kila aonekanapo wengi wanaona au kuhisi anastaili adhabu ya kifo kwa kupigwa kichwani na kukatwa ama kuchomwa kabisa Hii inasadikika kuwa nila ana aliyoachiwa na mungu Baada ya kumrubuni Adam na Hawa katika bustani ya Eden Jambo la tatu Ni moja ya viumbe wenye familia kubwa ikiwa nyuma ya mijusi Inasemikana mpaka sasa kuna aina tofauti tofauti f za nyoka duniani Na wamegewa nyika katika familia 30 tofauti Mfano kwa nchi ya Kamba kuna aina 35 ya nyoka na inasemekana mabadiliko ya hali ya hewa yatasababisha ongezeko la viumbe hawa. Jambo la nne Nyoka wakubwa na wazito kuliko wote duniani ni nyoka aina ya anaconda wa Green anaconda Anaishika na 1 kwa uzito ni green anaconda, aliyokuwa na uzito wa kilo 227 na urefu wa mita 8.43. Jambo la 5. Mara baada ya king'atwa na nyoka, sumu itachukua kuanzia dakika 30 na kuendelea kuanza kuaribu viungo vya mwili, wako hasa maini na pia damu kuganda. Jambo la sita Nyoka ni alama ya kitabibu ya kimataifa Na ndiyo mana hospitali nyingi zinaweka nyoka katika logo zao Magari ya kubebea wagonjwa pia yana na alama hiyo Jambo la saba Nyoka wanawezo wa kunyomaji pasipo kutumia lips zao Wengi wanajiuliza nyoka wanawezaji maji pasipo uwepo wa lips katika midomo yao Ilihali lips ndizu zenye kusaidia maji ya sitoke nje ya mtu anyampo maji Jambo la nane Watu milioni moja na laki moja duniani wanamiliki nyoka kwa kuwafuga kama wafuguavyo sungura au kuku Mwakaf mbili na kwa mfano Marikani ilikuwa na watu milioni moja na laki moja na elfu amsini wanafuga nyoka Jambo la tisa Nyoka wana uwezo wa kukaa mpaka mwaka mmoja bila kula. Hii ni kwa sababu wana uwezo wa kupunguza matumizi ya baadhi ya viungo vya umwilini, kwani wanadamu ya baridi tofauti na viumbe hai wengine. Jambo la kumi Nyoka hawana masikio ya nje kama viumbe wengine, lakini wana uwezo wa vizuri sana. Jambo la kumi na moja. Ilikuweza kuweza winda vyema wanatumia njia ya kunusa hewa na kujua mauindo yao vema. Jambo la 12. Nyoka wanajivua magamba yao mara mbili mpaka mara tatu kwa mwaka. Na hivyo kuwafanya wapya muda wote. Jambo la 13. Kuna nyoka wenye uwezo wa kuameza nyoka wenzao. Jambo la 14 nyoka na chumvi havienda kabisa kama alivyo mdudu chura jambo la 15 njia mmoja wapo ya nyoka kiraisi ni kuchanganya mayai yaliyochemshwa ya na mabichi ye kwenye kiota cha mayai ya kuku na ndege na japo kuyala akimeza lililochemshwa basi unaweza mkamata jambo la 16 wanapatikana kila sehemu ya ulimwengu ila awapatikani bara la Antarctica pekee. Jambo la 17. Pengine darasani uliambiwa kwamba viumbe aina ya reptilia wanaotofauti mkubwa na mamalia kwa sababu ya kutaga mayai. Kwa nyoka ni tofauti kidogo kwani nyoka wanaoishi maeneo ya baridi kali hawatagi mayai kwani mayai hayatoweza kupona na baridi la huko. Hivyo nyoka hawa huzaliana kawaida Hivyo ni asilimia sabini ya Sabine nyoka ndiyo wenye kutaga mayai Jambo la kuminanane Umeshawahi kujiuliza hii macho ya nyoka ni yenye kutisha sana akikuangalia Ni kwa sababu haya na kope inye kumanisha Nyoka anatazama mdaote na macho yake haya konyezi kabisa Hii inamanisha kwamba Hata akiwa amelala macho yake yanakuwa wazi kabisa. Badala ya kuwa nakope machoni mwao, wana kile kidogo kwenye kila jicho ambacho husaidia kuyalinda macho yao. Jambo la 19. Nyoka ana matundu ya pua lakini hanusi harufu kwa kutumia matundu hayo. Badala yake anatumia ulimi katika kunusa na kiungo kingine kikiitacho Jacobson kilichopo kwenye mdomo wao uwezo wao wa kunusa na kupata harufu ni mkubwa sana jambo la Kanada ni nchi inayojulikana kwa kuwa na mkusanyiko wa nyoka wengi hasa katika jiji la Manitoba kipindi cha joto nyoka hukusanyika kimakundi makundi kuweza peana joto na kufanya mapenzi jambo la na moja Nyoka hawa uwezo wa kutafuna walapo chakula chao Hivyo tabia yao ni kumeza chakula kizima na kifikapo tumboni kuna kemikali maalum ambayo hufanya kazi ya kulainisha chakula hicho na kikafanya kazi Jambo la ishir na m Wana uwezo wa kumeza kitu kikubwa zaidi ya kichwa chao kwa asilimia sabi tano mpaka mia kabisa Jambo la is nyoka na binadamu wana fulani Wakati sisi kuchazetu zetu na nywele zetu zinaota kila leo na kuzikata nyoka wao hufanya kazi ya kubadilisha magamba yake na kuwa mapya kila leo ngozi yao imetengenezwa na kitu kinaitwa keratin na kucha za binadamu na nywele zimetengenezwa na kitu hicho hicho. Jambo la 24. Nyoka kwa kawaida wana njia nne zinazowawezesha kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Njia hizi ni pamoja na konsetina ambayo kwa Kiingereza inaitwa sliding. Njia hii ni ile ya kuteleza hasa wakati upo kwenye sehemu ya mtelezo au wanapopanda mti. Kutumia misuli ya tumboni mwao kuweza tembea Jia ya pili ni lateral undulation Ama kwa Kiingereza ni slithering Na ya tatu ni rectilinia Na ya nne ni shade wending Hii inausisha kuzunguka kushoto na kulia jambo la ishirini na tano Unaweza waita viumbe wenye kutumia na kutegemea nguvu ya jua kwani palipona mwanga joto aujua hufaanya wawe na furaha zaidi Jambo la na sita Wengi hudhani nyoka wanadamu baridi kwa vile tu ni reptilia wote husemwa ni cold blood reptilia wote joto la mwili wao hutegemea zaidi nguvu ya nje kama joto la jua na sehemu joto kubwa